Əl-Həşr, Toplanma Sûresi Bismillahirrahmanirrahim Mərhəmətli və rəhimli Allahın adıyla Səbbəhə lilləhi mə fəs-səməvəti və mə fəl-ərd və hüvəl-əzizul-həkim Göylərdə və yerdə olanların hamısı Allahın şəninə təriflər deyir. هو قدرتلدير مدريكد هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فَأَتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَدَفَ ف۪ي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ فَاَعْتَبِرُوا يَاوا لِلْأَبْصَارِ Kitab əhlindən kafir olanları ilk dəfə toplayıb, öz diyarından çıxardan odur.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 Və ləulə ənketəbəllahu aləyhimul jalaa aləzəbəhum fit fil-əxirəti ədābün Əgər Allah onlara sürgün hökmünü yazmamış olsaydı, onlara dünyada başqa əzab verərdi. Axirətdə isə onlar üçün od əzabı hazırlanmışdır.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 Allah şiddətli cəza verəndir. Ma qata'tum min līnatin aw taraktumuhā qā'imatan 'alā usūlihā fa bi'idnillāhi Xurma ağaclarını kəsməyiniz yaxud onları kökü üstündə salamat qoymağınız Allahın izniylədir. Və onun fasiqləri rəzil etməsi üçündür. Və mə əfəəə Allahü alə rəsulihi minhüm fəmə əvcəhtum aləyhi min qaylin vələ rikəbin və ləkinnə Allahə yusəllit rəsuləhə və ləkinnə Allahə yusəllit alə mən yəşəə Vallahu ala kulli shay'in öz elçisinə onlardan verdiyi qənimətlərə tərəfsiz nə at nə də dəvə sürdünüz. Lakin Allah öz elçilərini istədiyi kəslər üzərində hakim edir. Allah hər şeyə qadirdir. 129 ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولد القربى, القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ Allahın öz peygamberinə kəndlərin əhalisindən verdiyi qənimətlər Allah'a, peygambərə, qohum-əqrəbaya, yetimlərə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 və mallarından məhrum olunmuş yoxsul muhacirlərə məxsusdur. Onlar Allahın mərhəmətini və razılığını qazanmağa can atır, Allaha və onun elçisinə kömək edirlər. Doğru olanlar da məhz onlardır. Vəl-ləzənə təbəvvə uddərə vəl-iymənə min qablihim yuhibbuna mən həcərə iləyhim, Yuhibbun man hajar ilayhim wa la yajidun fi sudurihim hajata mimma utu wa yu'athirun ala anfusihim walau kana bihim khasaasa wa man yuqashu hafsuhu fa ulai kahumul muflihun Muhacirlardan medinede yurt salmış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 والذين نجاوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك sonra gelenler deyillər Ey Rəbbimiz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 ə İ oxrici tumlə nə xcaəə qumə nufi qum əədən əbədə.ə qutil tumlənəmə qumallahu yaşədu İə qədibun.Mnafiklərin Kita vəhlimdən çafir olan qdaşlarına əyə siz yurdunuzdan qvulsanız, biz də sizinlə bildlikə çıxib edək,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 Lə in oḫricu la ḫricun məhüm və la in qutilu la yənsurun məhüm və la in nasruhum layuḷun elədbər onlar yurdlarından qovulsalar münafıqlar onlarla birlikdə çıxıb getməz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 Doğrusu, onlar ürəklərində Allah'tan çox sizdən qorxurlar. Çünki onlar anlamayan adamlardır. La yuqatilunakum cəmiyan illa fīquran muhassanətin əvmin və rəicudur. Bəəsuhum beynəhum şəbid. Təhsəbuhum cəmiyan və qlubuhum şəttəd. Dalika bi annahum qawmun la Onlar hamlıqla sizə qarşı ancaq möhkəmləndirilmiş şəhərlərdə və ya divar arxasından vuruşarlar. Onların öz aralarındakı düşmənçilik isə çox kəskindir. Sən onların həmrəy olduğunu guman edirsən. Albuki onların qəlbləri dağınıqdır. Bu ona görədir ki, onlar ağlı kəsməyən adamlardır. Onlar özlərindən bir az əvvəl əməllərinin cəzasını dadmış, özləri üçün də ağrılı, acılı bir əzab hazırlanmış kimsələrə bənzəyirlər. Kəmetəli şeytan iz qalan insani fur. Teranna kafar qala şeytana bənzeyirlər. Şeytan insana kafir ol deyir. İnsan kafir olan kimi mən səndən uzaqam. Mən aləmlərin Rəbbi olan Allahdan qorxuram deyir. Fə kan aqibetuhuma ennahuma fin nar khalidain fiha Onların hər ikisinin aqibəti atəş içində əbədi qalmaqdır. Zalimlərin cəzası budur. Ya eyha allazina amanu ittaqullaaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin wattaqullaaha innallaha khabirun bima Ey iman getirenler Allah'tan korkun Herkes sabahı için ne ettiğine baxsın Allah'tan korkun Həqiqətən Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Və siz Allahı unudan, özlərini unudan Allahı unudan. Buna görə də Allahın onları özlərinə unudtdurduğu kəslər kimi olmayın. Onlar pasiklərdir. La yastavi ashabun nar va ashabul cenne. Ashabul cennet ilə cennet ehli eyni deyillər. Cennet əhli uğur qazananlardır. لو أنزلن هذا قآ على جذلَّ رتهُ خاش متصدّعَ من خشةلا وَلك الأمتلونَظبهَّعَهُ ييتفكرون Eğer biz bu qu'anı daha naz etseydik sen onun Allah'ın qxusundan boyun ayıp parça parça olduğunu görerdin Biz bu müsalları insanlar üçün çəkirik ki, bəlkə fikirləşələr. Huvallahu lladhi la ilaha illa huwa alimul geybi O özündən başqa heç bir məbud olmayan, qeybi və aşkarı bilən Allahdır. O Mərhəmlidir, rəhimlidir. Huvallahu ləzi la ilaha illə huval məlikul quddusus salamul möminul məhəymin. Es-salamul möminul məhəyminul azizul cəbbarul O özündən başka hiçbir bir məbud olmayan Hükmüran, müqəddəs, pak, haqqı təsdiq edən, hər şeyi müşahidə edən, qüdrətli, qadir, məğrur Allahdır. Allah onların ona şərik qoşduqlarından ucadır. Hüvə Allahül xaliquül musavvid